Хто цей чоловік? Можливо, він записаний у цій книзі. Можливо, він ходить у солом'яному капелюсі і роздає кістечка дітям, що сидять при дорозі. Можливо, це хтось із вас, тільки не хоче признатись у цьому. Можливо, він вже покинув притулок. Я шукаю людину, яку я ніколи не бачив звати цього чоловіка Генріх на прізвисько Кухар. Присягаюсь, це не я признався Леонтій. «І звісно не я, слухай, Антоне, ти мусиш знайти його якнайшвидше. Це дуже важливо». «Хто я врешті-решт?» вигукнув Антон. «Кожен може відчинити двері. І не злякати прибульців, хоч вони пережили стільки, що їх важко злякати. Найгірше, що тепер я з кожним днем віддаляюся не тільки від східних воріт, а й від себе. Я й справді можу не повернутися». «Він боїться», значущий сказав Амброзіус. «Зі страхом у серці ти нічого не знайдеш. Це правда. Твій страх спершу зруйнує притулок, а тоді вже тебе. Ти не такий, як ми. Кожен прибудець боїться. Буває, минуть роки, перш ніж страх відпустить нас, але й тоді не маю певності, що він не вчепиться знову і не змусить втікати. Я був божевільним, коли потрапив сюди, а божевільні потребують руху. Це єдині їхні ліки. Я вже багато років ходжу й розважаю людей. Їм від цього краще розкриваються очі, і вони починають цінувати те, що мають і що матимуть колись. Для людей дуже важливо, коли їх слухають. У тому світі їхнього голосу ніхто не чув, бо він був слабким. У тому світі я не міг би цього робити, бо він місце смерти. І притулок не дав забуття, але ніхто тут не хоче признатися, що йому боляче чи страшно. І знаєш чому, Антоне? Бо він має час, аби цей біль витік з нього по краплі. Скільки часу, скільки потрібно? Море. Але в тебе мало часу, щоб знайти Генріха. Він не твій біль. Може, ти вже сьогодні його зустрінеш? Добре було б. Антон розгорнув товсту книгу, схожу на ту, що залишилась у кімнаті-коловорі. Тільки там він сам заповнював її сторінки чітким почерком, а тут доводилося вдивлятися у сотні карлючок-постояльців. Він гортав книгу із самого початку. Амброзі з Леонтієм спостерігали за ним, і їм здавалося, що Антон робить це надто повільно. Поступово очі його звикли до химерних літер, і сталося диво. Він побачив почерк самого Генріха. Знайшов. Генріх пробув тиждень. Леонтій зазирнув у книгу. Це було тридцять років тому. Я ще не прийшов сюди. А мені десять, відказав Антон. Ну що ж, треба питати тих, хто живе тут довго. Таких небагато, я їм не дивуюся, кожному хочеться пізнати притулок. Не пізнати, а відшукати в ньому істину, поправив Леонтія режисер. А Антон чомусь згадав старого, котрий завжди був поруч і більше нагадував своєю постійністю дерево, ніж людину. Істина – це сила, старшу ми шукаємо спокою, забуття, але вони не виправдовують нашого існування. Ти вже вивчив свою роль Леонтію? Та вивчив. Нині буде вистава, на неї приїдуть усі, то ми їх і спитаємо про Генріха Кухаря. Я піду перевірю, чи все гаразд. Можеш піти зі мною, Антоне?» У день містечко виглядало ще дивнішим, ніж у Зрештою, то було перше місто, яке бачив Антон. Сніг прикрасив навіть ті будинки, де ніхто не жив, і тому їхнє запустіння не впадало в очі. Антонові захотілося лишитися самому і йти прямою вулицею аж до кінця, вдихаючи холодне, свіже повітря. Думки Амброзіуса були про ту владу, яку отримує режисер над акторами, зменшуючи їх ставати мандрівниками з власної волі. І що ця влада ненадовго. Він щороку бував у містечку і знав тут кожного. Ті, що відмовлялися брати участь у виставі одного разу, наступного року погоджувалися. У тому світі режисер бачив чимало місць життя в яких текло бурхливим каламутним потоком, що врешті розбив надрузки хиткий човник Амброзіуса і викинув його на берег. Мабуть, він і досі любив, власне, ремесло більше, ніж самого себе, і відчував біль, коли ним нехтували. Люди, вважав Амброзіус, бояться свободи і цураються тих, хто може їм дати її. З ними слід поводитись обережно, як з дітьми, Поволі розширювати коло чистої радости. Мешканці притулку очистилися стражданням, але очі їхні не відкрилися, бо вони не пройшли через радість, і важка задума лягла майже на кожне обличчя. Ця невинна забава театр була найчистішим мистецтвом, незалежним ні від грошей, ні від амбіцій.